вимочену в домашній горілці, обкладала нею коліна, замотувала компресним папером, а зверху вовняними хустками і так залишала на цілу ніч. Вранці прибігала, хутко знімала компреси, натирала ноги якоюсь особливою, власноруч, приготовленою мазю, провітрювала палату і йшла у групу. Вже за три ночі коліна нарешті перестали пекти і почали набирати нормальної форми. Того ранку Анатолія трохи припізнилася, тільки забрала компреси, промасажувала коліна, як у кінці коридору почулись голоси. Адаліни Марківни і Люби. Няня хутко вийшла. Коли лікарка зайшла до палати, очі її від здивування полізли на лоба, а тонкі ніздри ніздр побіліли і затріпотіли від гніву. «Що це за запах?» «Що за запах?» Я питаю. «Хто у нас тут первак п'є? Ти?» Ніка зіщулася під ковдрою. «Хто до тебе приходив?» – грізно насупила брови Адаріна Марківна. «До мене хто приходив?» «Ніхто до мене не приходив». Злякано прошепотіла Ніка. «Не береши мені, рода ім'я цього ніхто, ну». «На, на, вона не могла вимовити слово». «Зрозуміло, основця нестерпна Ната Улянівна. Вона що, натирає тебе горілкою?» «Ні, тільки компреси на коліна, і від них краще стало». «Ах, компреси! То це від них тобі стало краще, від них!» Наша няня знову пхала до вугоноса, не до свого проса. Тепер, значить, вона вже призначила себе лікаркою. Мій диплом для неї – ніщо. Вона краще знає. Вона ж у нас цілителька і спасителька всього роду людського. Все, моє терпіння лопнуло. Духу її тут більше не буде. Відчинити вікно, провітрити приміщенням. Адаліна Марківна різко повернулася і з розмого угрюкнула дверима. У Ніки знову піднялася температура. Їй не хотілося ні їсти, ні розмовляти. Няня більше не прийшла, і в дитбудинку від Тонді не з'являлася жодного разу. Як Ніка за нею тужила, і як ненавиділа себе за те, що вод... видала її. Якби можна було повернути все назад, якби... Та хай би її били, хай би різали, на вогні підсмажували... Вона б ні не сказала, що це Натуля робила їй компреси і натарала коліна похучою мазюкою. Але ж нічого не можна повернути. Нічого. Кажу ж тобі, це не твій гріх, почулись поруч. А чий? То не наша справа розбиратися з чужими гріхами, усміхнулась Натуля. Ви мене перестали любити після того, як... І хто це тобі таку дурню сказав? Звісно ж ні. Щоб то була за любов, якби вона так хутко минала. Щоб ото через якусь там нестерпну адаліну, крикліну. Ні, невеличко, ні. Справжна любов ніколи не минає. А я дуже дуже тебе любила. За що? Не знаю, не задумувалася. Але ти вже самого малешу була не така, як усі. Коли тебе привезли до сиротинця, тобі було трохи більше трьох рочків. Ти майже місяць не розмовляла ні з ким і постійно кликала маму. Інші діти швидше забували попереднє життя і звикали до нового. Але не ти. Господи, як ти за нею сумувала, як гірко плакала, а я тоді тужила за своєю дівчинкою. Ми з тобою разом переживали наші втрати, і ти була так схожа на неї, така ж лопитлива, така ж ведомазка. Ви зустрілися з нею в іншому світі, і тепер уже не розлучаємося». Я також буду з вами. Обов'язково, але коли значно пізніше, коли станеш такою сивою, як я. А зараз поспи, поспи, моя невеличко. Розділ другий. Такого спекотного літа староліси не пам'ятали. Запелюжене листя на деревах пришерхло, поскручувалося і набуло дивного сіруватого кольору. Садовина ніби спряжилася, під палючим сонцем. Сливи попадали так і не налиті соками. Яблука і груші дозрівали, але залишалися дрібними і терпкими, як лісові дички. Городина в'яла, хоч господарі щовечора поливали її. Носили і навіть возили воду з обмілілої річки, бо всі калабані на лугах пересохли, а в краницях води, аби для себе, та для худоби вистачило. Навіть небо вицвіло, виленіло, втратило свою блакитну барву. Здавалося, над селом хтось наплув величезну, добре накрохмалену і ледь-ледь підзинену дрібочкою аквамарину скатертину, краї якої опущені десь аж ген там, в Саубрієм. Але течія життя не міліла від тієї спеки. Вона прямувала собі звичним руслом, сповіщаючи село про нові події, то голосним переможним криком новонароджених, то мелодіями церковних дзвонів, то затятими сварками сусідів, з прокльонами і погрозами, то їхніми спільними піснями та жартами за святковими столами. Під кінець Петрівськи тільки й мови, що про одруження Марини Вишнецької з якимось поважним паном з міста. Чутки вже кількома колами пройшлися селом, щоразу набираючи нових обертів, подробиці домислів. Не обминали язикацій плетухи і хату Черкасію. Та що там не обминали? Якраз сюди вони найперше злітались,